Hat! Két pandúrt megvasaltam. A gazda, akinek a házába beugrottam, előkerült a nagy zajra, s majd majdnem agyon lőtt. De megmagyaráztam neki az esetet, s a döglött farkas bőrét is odajándékoztam, mire megbékült, behít a szobájába, és megvendégelt. Bizony jól esett a meleg szoba, a frissen sült kolbász, meg a finom öreg bor.